Mitaa ya Kislamu mila ya kikafiri Wanayafuata tatatabi'una sana na mankana kabla kumahdwal qubda bil qubda hatta law dakalu juhra dab Mtawafuata mtawfuata kwa unyo aiyo kama uta utepe hata wakiingia katika shimo au tundo la mburukenge aiyo basi na nyinyi kadhalika yani wakiingia katika bala na nyi kadhalika mtaingia katika katika balaa mtu mzima kafishwa nguo ya birthday afanywa yani wale walivyokuwa mabonzo na midude kadhalika na nyinyi mtafanywa hivyo hivyo hasbunallahu ni malik. Katika darasa moja juzi katika mazungumzo ilikuwa ya. katika fiqh sattu al katika swala tukazungumzia na nguo ilikuwa zamani wa Afrika waonekana kuwa ni bushmen ni watu primitive watu wa shambani kabisa hawaji kwa nini kwa kuwa wafunga ngozi hapa na ama nyuma hawajivunii kabisa hawa vipi yatakana waekwe katika safu ya watu wenye maendeleo kwa visho nguo jinsi gani imekuwa leo kuwa kuvua nguo ndo maendeleo sijana ilikuwa ni mambo ya watu wa bush na leo imekuwa ni maendeleo hivyo hivyo hii ukafiri ni ukafiri haiwezekani ikawa katika mambo kuwa tuyafanye haina neno